ТАЧЕТИ МИСЛИТЕ СИ 25-та лекция от учителя, държана на 9 април 1924 г. София Тайна молитва Прочетоха се няколко теми върху качествата на новия човек. Всяка мисъл има свое приложение. Думата «приложение» Е ясна. Мислите могат да бъдат отделни, разхвърляни, тъй както са отделни и разхвърляни нишките, преди да се е изтакал от тях, какъвто и да е плат. Може да имате най-хубавите нишки – купринени, ленени, вълнени или памучни, но все-таки те ще бъдат разхвърляни тук-таме из материята. Питам, тия нишки ще ви ползват ли? Не. Ако дойде една разумна сила и така сплете тия нишки, че образува от тях един плат, този плат ще може вече да се използва за вашето тяло, за вашата къща. На същия закон се подчиняват и човешките мисли. Докато са разхвърлени, те не ни ползват нищо. Изплетат ли се така, че да образуват едно цяло? Те вече са една материя, която може да се използва в живота. Сега някои казват: Трябва да мислим. Да мислим, значи да предем. Добре, но ако през целия си живот правим само конци, какво сме научили? Казваш, жената преде. Какво от това? Каква полза имате от тия нишки? Тези нишки трябва да се изтъкат. Мнозина от младите и старите се страхуват да влязат в някоя окултна школа, защото ще ли да се приравнят с другите и нямало да могат да мислят. Кой е крив за това, че човек не може да мисли? Ако вие сложите мед пред една муха, тя ще отиде ли при меда? Ще отиде. Като види, още отдалече меда Мисли ли да отиде при него или нещо я привлича? Никаква мисъл не я ръководи към меда, освен желанието й да си вкуси от него. Тя може да се отдави в този мед, може крилцата й да залепнат и да умре, но въпреки всичко това, ще отиде към меда. Така е и с всяка разхвърлена мисъл. Затова мислите трябва да се изтъкат. Как ще се изтъкат? Има закони за това. Тия закони трябва да се разбират, а при разбирането има и методи за приложение. Да кажем, че имате една величина А. Тази величина може да е една неподвижна точка, която чака подтик отвън, за да се движи. А може да е и една жива топка, която има подтик за движение отвътре. Да кажем, че тази величина може да се движи в известна посока, например, към посоката Б. Какво може да направи тази величина в движението си към Б? Къде ще бъде следното положение на тази точка А? Щом тази величина дойде до Б, тя ще се обърне назад. Сега няма да се впущам в обяснение на механическите закони, понеже живите закони на природата се отличават от механическите, а съзнателните закони на живата природа се различават от живите закони. В тия закони има градация. Допуснете, че А е един вол, който живее в София, а Б представлява пашата му някъде горе по Витоша. Този вол прекарва цяло лято на паша и не мисли за София. Значи, той се намира в движение към Б, но дохожда зимата, цялата местност се покрива с снег. Едва тогава му дохожда на ум, че трябва да се върне в София. Следователно, от Б той трябва да се върне назад. Значи, светлината А се движи от величината Б назад към София. Можете ли математически да определите, например, след колко време величината А ще се върне обратно в София? За решението на тази задача има значение условията, а също и времето, през което ще се върне този вол. Този вол ще се върне в София, когато падне сняг и покрие цялата местност. И наистина, так му така става. Същото нещо прилагаме и по отношение на човека. Той е същата величина, която слиза от невидимия свят А в видимия, физическия свят Б, дето остава на паша. Той прекарва на Земята 40-50 години, яде, пие, забравя за оне свят. Обаче, щом снегът падне, дохожда смъртта. Тази величина от Б се връща пак в, A, в първоначалното си състояние, тъй че човек най-напред се движи отгоре надолу, а после отдолу нагоре. Там, откъдето започва движението, положението на тази точка наричаме горе. Силата, която движи известна величина, е отгоре, следователно силата която е заставила човека да се движи, е отгоре. Изминатият път АБ може да е път на един вол, може да е път и на един човек, но резултатите ще се различават. Ако величината А е един вол, който е дошел до Б, той през цялото лято само ще пасе и за нищо няма да мисли. Ако пък е един човек, който слиза на земята, процесът на движението за него ще е по-сложен. Той движение по посока а -Б представлява задачи за разрешение от висшата математика на живота. Можете ли вие, например, математически да определите коя посока ще вземе един вол, като тръгне от София за паша към Витоша? Той все ще вземе една посока, но откъде ще тръгне? Дали от южната, източната, западната или северната страна? Освен това, можете ли да определите математически, где ще спре? Може. Онези, които разбират законите и правилата за разрешението на тия задачи, ще могат да ги решат. Също така, математически може да се определи, кога ще се роди някой човек на земята, какво е способен да извърши и какво ще извърши? Следователно, главната мисъл в нашия живот е да се разбират вътрешните закони, по които се гради и развива разумният живот. Аз наричам разумен живот онзи, когато човек е в състояние сам да премахне някоя своя болест. Такъв човек, според мен е разумен човек. Всеки човек, който не може да премахне някоя своя болест, не е разумен. И следователно, разумният живот не е в него. Великата сила, която лекува хората, иде отвътре. Великата сила, която прави хората разумни, също иде отвътре. Любовта, която може да повдигне човека, и тя иде отвътре. Отвън съществуват само условия, поводи за любовта. Отвън съществуват само поводи за знанието. Известен предмет може да ви причини известно впечатление, може да ви подбуди към нещо, но същинската причина, която ви подбужда, иде всякога отвътре. А вътрешният свят, е реалният, истинският, действителният свят. Питам ви, в какво седи една права мисъл според вас? Допуснете, че накарам един от учениците да начертае на дъската един триъгълник и да опише колко положение може да заеме този триъгълник, т.е. какви възможности се крият в него. Колко положение може да заема този триъгълник... Как се явява в живата природа той? Да вземем, например, един равнобеден триъгълник А1, б Правата А1, е движението на величината А1 към Б1. Обяснете какви са качествата на този равнобедрен триъгълник. Той е остроъгълен триъгълник и в него страната А1, б е равна на Б1, а страната а 1 е по-малка. Добре, но сега ви питам, кои са били условията, които са направили този триъгълник остроъгълен, Ако в човешкото сърце и в човешкия ум е имало повече сили, триъгълникът се развива повече на височина и става равнобедрен, т.е. триъгълник със слабо телосложение. Ако пък имате по-низкият регълник А2, B2, C2, той показва, че условията, при които се е родил, са били по-неблагоприятни. Материята, в която се е развивал, е била по-гъста. Давленията са били по-силни, значи този триъгълник изразява по-силно телосложение. В този случай тялото се развива за сметка на всичко а умът и сърцето са като условия за развиване на тялото. Тялото е господарят, то заповядва на ума и на сърцето, а в първия, равнобедреният триъгълник сърцето и умът заповядват на тялото. Следователно, в сърцето и в ума на човека има в еднаква степен егоизъм, затова двете бедра в равнобедреният триъгълник са равни. Това показва, че за да бъде човек нормален, между ума и сърцето му трябва да има хармония. Нормален човек е само онзи, в който умът, сърцето и тялото са в хармония. Тоест, тялото се подчинява на ума, а умът се подчинява на сърцето. Ще кажете, сърцето трябва да се подчини на ума? Не. На земята сърцето е по-силно от ума. Най-първо човек е чувствал и после се е появила мисълта. Значи, първо се е явило сърцето, а от после – умът. Вие може да мислите, че вече разбирате тия триъгълници. Не, в тях има движение. Представете си, че един от тия триъгълници се движи около своята ос с известна бързина – това движение може да има известна посока, но може да има и второ движение, точно противоположно на първото. Посоката и дължината на тия движения може да се определят. Да допуснем, че силата на вашите чувства е два пъти по-голяма от силата на вашите мисли. Тогава ще имате отношението две към едно. Ако пък вашите чувства са два пъти по-слаби от вашите мисли, какво ще бъде отношението в този случай? Отношението ще бъде едно към две. Как мислите? Ако вашите чувства са два пъти по-силни от вашите мисли, колко от вашите мисли ще могат да бъдат реализирани? Всякога след реализирането на две желания ще дойде една мисъл. След като си реализират две желания, човек се изтощава и чувствата му ослабват. Тогава законът се сменя. Умът става два пъти по-силен от сърцето. Щом се реализира мисълта, умът ослабва. Енергията му се изразходва и той се нуждае от набавяне на нова енергия. Много пъти човек не може да мисли, понеже няма енергия. Някой път човек иска да чувства, но няма енергия. Той знае какво е любовта, но енергия няма. Например, дойдат ти гости, искаш да ги нагостиш, но нямаш брашно, Сиренци масло и започваш да се извиняваш. Усещаш едно стеснително състояние. Имаш ли брашно, масло, направиш баница на гостите, радостен си. Сега, какво е приложението на закона? Да кажем, че аз зная много добре как се прави баница. Баницата е един символ. Това значи, че аз зная символа, но нямам сирене, масло, брашно, т.е. нямам условия, за да приложа символа. Законът за приложението на тия геометрически формули е следният. Всякога, когато имаш условия да проявиш една мисъл или едно желание, но не ги проявиш, ти се спъваш, влизаш в дисхармония с битието. Дойде ти някой приятел и имаш желание да му направиш една баница, ти трябва да му направиш тази баница, колкото време е да ти коства. Изпълниш ли това свое желание, в теб ще се развие едно благородно качество. Някой ти поиска някаква малка услуга? Направи я. Ама може да се явят във вас противоречия. Нямам условия, нямам време и така нататък. Не, ние говорим само за възможностите. Когато няма абсолютно никаква възможност, това вече е изключение. Законът за невъзможностите е друг. Мъртвият човек живее в невъзможности и затова отива в гроба. Умрелият човек мълчи. Не се проявява. Казва, не мога. Но когато отидем при живия човек, той говори. Живият човек трябва да говори, а мъртвият да мълчи. Сега има хора умрели поради нямане на любов. Казва някой, аз не мога да любя. Казвам, мъртъв си, за това ще мълчиш. Ще изучаваш философията на мълчанието. Мълчанието е законът на мъртвите. Трябва да научиш закона на мълчанието. Мъртвите само ще мълчат в почвата, докато събират енергия да израснат отново. Сега, разбира се, аз не говоря за естествената смърт, но аз говоря за онова вътрешно бездействие, когато човек не се интересува абсолютно от нищо. Допуснете, че аз ви давам една задача в школата. Какво ще правите? Трябва да сте готови. Все още не сте имали задачи. Едва сега ще пристъпим към задачите. Например, ще раздразним едного от вас. Ще пратим 10 души да го набият, тъй да го масажират, че да го предизвикат да се раздразне. След той ще искаме от него, точно математически след 5 минути, да бъде весел всичко да забрави, като че нищо не е било. Но да не бъде весел само приведно, а и вътрешно. Така ще направим с един, с двама, с трима и с повече. Други пък ще изпитаме по друг начин. После ще направим и друг опит. Ще ви свикаме на събрание. И без да знаете, изведнъж ще запалим салона. Тъй ще видим колко сте смели. Сега говорим, трябва да сме смели, решителни, в случай на някои нещастие не трябва да се бяга и така нататък. Ще направим опита без да знаете. Тогава, каквото мислите, ще бъде. Вие в синца може да бъдете герои, да седите спокойно, без всякакъв страх, но може и в синца да избягате навън, не се знае. Това е само предположение. Предположението не е знание. Докато нещата не се опитат, те не се знаят. Например, аз може да мисля, че съм герой, но на геройство на думи само аз не разчитам. На такова геройство нищо не градя. Често, когато си задавам някоя задача, аз предварително си правя един малък опит. Сега, например, наблюдавах как се проявиха някои от вас на последната екскурзия. Времето е облашно, вали дъжд, но ние вървим. мнозина минава мисълта. Уж с екскурзия, времето трябваше да е хубаво, а то вали, ще си простудим. Не си струва да се излагаме така на дъжда, да отидем по-добре на хижата, да се изсушим. Това е много правилно, но това са човешки разсъждения. Казвам, добре, като дойдат всички, ако искат да отидем на хижата. Но ако не се съгласят, ще отидем на нашето място. Ще накладем огън и ще се изсушим там. Ако отидем на хижата, какво ще изпечелим? Ние постоянно сме пред очите на хората. Всички ни следят Затова, като отидем там, ще дойдат и други ескурзианти и няма да бъдем свободни. Казват, вали дъжд, може да си простудим духа вятър. Значи дъждът и вятърът ви плашат. Ако един малък дъжд и вятър могат да ни оплашат и не можем да ги издържим, какви ескурзианти можем да бъдем? Какъв характер имаме? Не, спокойни ще бъдете. Гледам, някой потреперва, студено му е. Казвам, няма нищо, ще се стоплите. И природата, в твое отношение, е много умна. Аз се познавам, аз съм запознат с нея. Много умна и много досетлива е природата. Тя има всички методи, за да изпита човека. И какво беше времето през целия ден? Току-изведнъж се поправи времето. Небето се отвори. Всички казват: Оправи се времето. Мина се половин час, отново заваля дъждът. Всички казват: Сега вече ще ни накваси. Мина се още половин час, времето пак се оправи. Така целият ден времето си игра с нас ту дъжд, ту слънце. Ние, като виждахме, че завалява дъжд, мислихме, че няма повече да се оправи времето. Обаче не мина половин час, то пак се промени. Та в света има един разумен закон, който ръководи нещата. От опит трябва да го научим. Щом го научим, ще добием тази вяра. Аз наричам тази вяра, вяра в законите на живата природа, вяра в законите на разумния човешки живот и най-вече вяра, в Законите на Божествената любов. Придобием ли тази вяра? Тогава ще разберем дълбокия смисъл на Божествения живот. Това са три области, които трябва да се изследват. Вие най-първо трябва да изучавате Законите на живата природа. Имате да изучавате една отлична област, богата с разнообразие. Всичките възможности има човек да изучава живата природа без да се умори. После ще изучаваме разумния човешки живот. И когато най-после дойдем до Божествената любов, това е финалът на всичките науки, които ние можем отчасти да изучаваме. Сега всички вие учите, но трябва да тъчете вашите мисли. Ако вашите мисли са разхвърляни, ще ги тъчете. Всеки ден ще мислиш. Ако станеш материалист, ще кажеш, аз съм един от по-низките триъгълници. Станеш ли много чувствителен и започнеш ли да философстваш, ще кажеш, аз станах сега по-заострен, по-висок триъгълник. Тогава идеалът ти ще бъде да станеш един равностранен триъгълник. Чувствата ти трябва да бъдат хармонични. Изобщо волята ти, умът и сърцето ти трябва да бъдат хармонични. Всичко това е лесно заговорене, но е мъжно за изпълнение, ала може да се постигне. Желанието ни да постигнем и състояние трябва да ни движи в живота. Казвам, навсинца ви трябва благородство в обходата ви. Аз ви наблюдавам, вие не вярвате в погледа на човека. Казвате, той не ме погледна хубаво. Защо не вярвате? Има нещо лошо в погледа ви. Погледът трябва да бъде точно определен. Обходата ви към всички хора трябва да бъде такава, каквато е обходата ви към самите вас. Нищо повече. Тъй, ученика, трябва да си създаде истински отношения. Ако не можете през целия ден да имате добра обхода, то поне един час от деня трябва да бъдете примерни в обходата си. Ще си кажете, един час от деня аз ще се обхождам с другите тъй, както със себе си. Като се мине този час, слез от сцената, върни се към стария начин на обхода. Утре пак един час. Всеки ден увеличавай по 5 минути. Туи са много приятни опити. Условията, при които сега живеем, постоянно ни изваждат изрелците и ние се спираме, изгубваме този вътрешен импулс и стремеж да се учим, да се облагородяваме и ставаме индиферентни, като казваме, устаряхме вече, нашето се свърши, за друго прераждане ще остане. Трай коню за зелена трева ти не знаеш какво ще бъде другото ти прераждане. Това е предположение. Знаеш ли точно математически каква ще бъде и ти възможност? Сегашното ти положение е най-важното. От сегашното положение по-важно няма. Следващото ти положение като дойде, тогава то ще бъде най-важно. Трябва да знаете, че следващото ви положение зависи от сегашното. Същият закон ще имате и тогава. Представете си, че величината А, Волът, няма храна в София. Какво трябва да прави? Той трябва да се природи в Б, т.е. на Витуша и там да живее. Той живее в София, но слама няма, сено няма. Трябва да излезе вън от София. Ако този въл каже, аз не мога да напусна София, ще остана да живея в нея. София е отличен град, какво ще стане с него? Краката му ще почна да се преплитат. Той непременно ще трябва да излезе на паша витуша, Б, за да си събере от там енергия, тъй като се върне в София, да бъде оправен и да може да използва живота. Ако вие, които сте дошли в условията Б, както вола, не пасете, няма да можете да се развивате правилно. Сега да приведа смисъла на този символ. Да пасете, значи да мислите правилно. Ако не мислиш, ако не туреш тия нишки в едно, ако не събираш тази енергия в себе си, какво друго ще работиш? Всеки момент, всеки час, всеки ден от вашия живот е пълен с енергия. Тази енергия трябва да се складира и за в бъдеще да я обработвате. Тие са задачите, с които вие трябва да се занимавате и да ги решавате не по един начин, но всеки в кръга на възможностите, при които съществува. Аз мога да дам един метод, по който да се обхождате помежду си, но знаете ли на какво ще мязате? Всички ще бъдете еднообразни. Еднообразието е много смешно нещо. Всички вие трябва да бъдете разнообразни. Какъвто поздрав дадеш ти, да няма подобен на твое. Ти да се отличаваш от другите. Всички да бъдете тъй различни помежду си, както са различни листата на едно и също дърво. Нека има нещо еднакво, но то да се състои в това, че действа един и същи принцип, обаче в отделните ви прояви да има разнообразие. Между всички ни трябва да има Обща нишка, която да не свързва действията. Някой от вас, като поздравява, може да направи един реверанс, друг едва да се поклони, трети да се усмихне, четвърти да даде едно цветенце или една смукиня, или един портокал, или една картичка, или една кърпичка. Хиляди начини има, по които човек може да изяви учтивостта си към своя брат. Може да санесеш на своя брат нещо много малко, една тименушка. Какво от това? Ти с тази теменушка изразяваш известно чувство. Аз ви говоря това нещо като на ученици. Под ученици на една окултна школа подразбирам хора, които се стремят към божествен живот. Тия хора трябва да развиват чувствата на деликатност и благородство, по отношение на своите близки и после същите качества ще приложат и към външния свят. Няма по-опасно нещо в духовната наука от еднообразието, което аз читам за начало на греха. Еднообразието аз наричам духовен мързел. Допуснете, че имате едно стихотворение от Петко Славейков. Излязат на сцената сто души, един след друг, да декламират това стихотворение. Какво ще научите от тази декламация? Достатъчно е един, двама, трима, до десетина души най-много да го декламират, но да слушате сто души наред да го декламират, нито ще можете да издържите, нито има смисъл. Това е губени на време. Опасността е в повторението. Например, често казваме, да бъдем добри. Не се мине много време, пак повтаряме, да бъдем добри. Хубаво да бъдем добри, но как? В какво седи добротата? Е, добри трябва да бъдем. Според мен, за доброто, човек трябва да мисли най-малко. Не трябва да си индиферентен, но да се проявяваш като добър човек, без да мислиш, че трябва да си добър. Запоснеш ли да мислиш, че ще направиш някое добро, ти няма да го направиш. Не мисли, а прави доброто. Запоснеш ли да мислиш за любовта, ти няма да я проявиш. Не мислете, че умните хора много обичат. Поне моето опитност е такава. Умните хора много малко обичат. Умният човек е много умен, но за себе си. Аз ви говорих за разумното сърце. То се проявява при съвсем особени условия. Аз съм наблюдавал хора, които отричат Бога, казват, че няма Господ, че трябва да отмъщаваш и така нататък. Но същия този човек, като минава покрай реката, вижда, че някой се дави и веднага се хвърля в водата и го изважда. Казват му, ти казваше, че няма Господ, защо извади този човек от водата? Е, будала съм бил. Значи, ако би спрял да разсъждава дали да го спаси или не, би казал, нека се удави. Той го спасява, защото в този момент не го заговаря нещо възвишено и благородно от миналото. Неговият минал живот му казва, тази философия не струва, не е права. Ето защо той влиза във водата, спасява човека и с това изпълнява волята Божия. Ние дължим нашето величие не на сегашните наши мисли, но на онова, което е вложено в нас от миналото ни. Има нещо хубаво, благородно в нас. Вие и не подозирате даже какво велико нещо има, заложено в известни души. Дайте на човека благоприятни условия да се прояви и тогава ще го познаете. Хората, за да се проявят в доброто, трябва да минат през много тежки изпитания. Само така ще може да излезе унази хубава почва, дълбоко скрита в тяхното естество. Приложение ви трябва сега. Трябва да се научите всички да мислите правилно, да знаете как да приплитате нишките във вашата мисъл. Сега как бихте постъпили един спрямо друг? Аз бих ви казал как постъпате вие като се съберете двама души. Като не можете да се разберете, хванете се и двамата за косите, набиете се и след това настъпва примирение. Примирявате се, но и двамата се връщате в дома си с пръснати глави. Някога пък само единят пострадва. Аз съм наблюдавал такива случаи. Как идва примирението? Върнат се в дома си, но не се мине много време, и единият размисли върху останалото, пък си каже: Пръснах му главата, но не направих добре. Не се мине много време и вторият казва същото. И двамата съжаляват, подават си ръка и си простят взаимно. Това нещо постоянно става с хората. Този начин е стар метод и вие сега трябва да се освободите от него. И ще се освободите. Новият живот е без глави. Това е най-хубавото нещо. Като срещнете един човек, старайте се да носите в ума си една светла мисъл за него. Старайте се да виждате неговото минало, а не настоящето му. И ако видите в него нещо лошо, кажете, той беше добър човек, има нещо добро заложено в него. Ако бих ви дал една задача, как бих я разрешили, да кажем, че се раздават три премии. Една премия за ума, другата за сърцето и трета за волята. Коя от трите ще изберете? Ако сте инженер и градите къща, какво ще ви трябва? Ум. Ако сте работник и копаете на лозето или урете на нивата, какво ще ви трябва? Воля. Сила. Тъй, че ако сте инженер, ще изберете премията за ума. Ако сте работник, ще изберете премията за волята. Ами кога ще изберете премията за сърцето? Дайте един пример. Мнозина от вас трябва да проучват живота на актьорите. Те са много интересни. Например, в Англия и Америка има актьори, които играят само любовни роли. Някой такъв актьор, за да изнесе по сполушливо своята роля, Обикаля света, наблюдава хората, проучва ги с техните любовни роли на житейската сцена. След това се изправя огледалото, имитира всички гримаси и изрази в тях и в техните отношения. И тогава излиза пред публиката да представя, да играе своята роля. Друг актьор иска да представи на сцената някой умиращ. Затова той търси такива случаи в живота, Наблюдава умиращите как се мъчат, проучва отделните моменти от изживяванията им и тогава излиза на сцената. Тренировка трябва. Не може другояче. Когато човек иска да развие каква да е сила в себе си, било умствена, било душевна, било волева, непременно трябва да се тренира. Той трябва да проучи външната форма, външния израз на тази сила. Трябва да знае как се проявява тя. Например, вие искате да си учите на търпение. Седнете пред огледалото, вземете една игла и я забиете в ръката си. Наблюдавайте колко време няма да мръдне нито един мускул на вашето лице. Следете, няма ли да ви потекат сълзи. Трябва да знаете, че физическите страдания са предговор, Приготовление, за да издържите на душевните, на моралните страдания, които са по-тежки. Например, тия от вас, които не могат да търпят, ще ги накарам да направят няколко екскурзии. Аз ще избера за тази цел дъждовни, ветровити дни и тогава ще ви накарам да направите тия екскурзии. Ще отидете на екскурзия и ще видите, че като се върнете, ще бъдете отлично разположени. Най-малко за една семеца няма да мислите да се карате с никого. Природата е майстор да трансформира енергиите в човека. Някой път, например, вятърът вее или от изток, или от запад, или от север, или от юг и ни донасят дъждовните капки, които падат върху човека, внасят известни топлинни енергии в човека и по такъв начин обновяват организма му. Ние, съвременните хора, страдаме от недоимък. Известна част на тялото гладува и впоследствие на това се явява известно неразположение. Ние страдаме от душевен глад. Материални блага имаме, но душевно в синца страдаме. Казваме, няма нито един човек, който да ме разбира. Не съм намерил до сега нито един истински брат. Самотен съм. В света. Значи, все липсва нещо на човека. Къде ще намери това, което му липсва, той може да го намери само в живата природа. Тя има всичко. Действително, тия мисли не са нищо друго, освен шишове, които аз познавам. Много добре съм запознат с тях. Някога, при случай, аз мога да ви покажа образи и форми на тия шишове. Те представляват цяла култура. Ще кажете, такъв е животът, съдба е това. Ще се примирим с необходимостта на нещата. Не, тази философия не разрешава въпросите. Всичко, което намираме, че е лошо, че е неправилно, можем да го изправим. Ние трябва да знаем че в настоящето се проявява Божият промисъл, а в бъдещето имаме свобода да живеем според Божиите закони. За да подобрим сегашното си положение, ние трябва да съединим в едно и трите неща – необходимост, свобода и божествен промисъл. Човек, който не разбира необходимостта, който не разбира свободата, и който не разбира божественият промисъл, всякога ще се намери в едно противоречие. Освен тази, никаква друга философия в живота ви не може да работи. Да направим едно малко упражнение. Ще ви дам предварително едно обяснение. Ако поставите дланта на лявата си ръка, върху дясната или обратно, какво ще почувствате? Една топлина. Защо? Защото се срещат две противоположни енергии. На горната страна на човешката ръка се набира положително електричество. Затова тя е космата. Долната страна на ръката, длънта, е пасивна. На нея се набира отрицателно електричество. Сега допрете двете длани на ръцете си и наблюдавайте какво ще почувствате в себе си. Цялата опасност за вас, съвременните ученици, седи в това, че колкото правила съм видал, вие не сте ги приложили, даже една десета от тях. Казвате, тъй казва учителят. Да, но никой от вас не е направил ни най-малкия опит. Като видам някое правило, вие започвате да го разправите тук-там, но за себе си не го прилагате. Например, турете двата си палеца върху брадата. Торете след това ногтите на двата си палеца под брадата и ще забележите, че имате в двата случая два противоположни резултата върху вашата воля. Той, което можеш да направиш в дадения случай, не седи в самите палци, а зависи от силата, от енергията, която можеш да прекараш през своите палци. Ръката е проводник на сили. Доколкото можеш да прекараш. Да проектираш през твоите палци известна сила към известна част на тялото си, до толкова ще можеш да направиш едно упражнение. Стои упражнение може да не постигнеш целта, която гониш. Нищо от това. Все пак обаче, то ще е една придобивка за каляване на волята. Защо някога няма да постигнете резултат? Защото много от вас са нервни. И тази нервност се проявява несъзнателно и пречи на упражнението. Например, започвате да си мърдате единия крак, да се чешете, да се движите на сам нататък, искате ли да направите някое упражнение, най-първо ще концентрирате ума си към всичките си органи, тъй че за 5-10 минути те ще бъдат под контрола на вашето съзнание, на вашата воля. Около 5-10 минути няма да шабнете, ще мислите само за себе си, ще бъдете силно съсредоточени. Ще дойде някой през това време, ще иска да ви изкара от това съсредоточаване, ще се опита да ви нервира, но вие ще се останете тих и спокоен, като че този човек не съществува. Ще кажете, възможно ли е това? Възможно е. Има хора, които не се поддават на слабости. Вие ще се повдигнете по-горе от причините, които искат да ви изварят от нормалното ви състояние. Да допуснем, че аз съм турил главата си във водата, правя някакво наблюдение, а някой в това време ме пита, какво има във водата, какво виждаш там? Питам, ако аз ръка да му отговоря, какво ще стане с мен? Нали тази вода ще нахлуе веднага в устата ми? Аз ще мълча и ще наблюдавам, няма да му се обаждам. Като си извадя главата извън водата, тогава ще му разправям. Докато си в водата, ще мълчиш, ще правиш наблюденията си, но щом излезеш, тогава ще отговараш. Отговаряш ли докато си в водата, това не е философия. В дадения случай не трябва да знаеш да говориш, но да мълчиш. Има случай, когато може да говориш, но има случай, когато трябва да мълчиш. Казваш, всякога мога да говоря. Не, приятелю, има моменти, когато не трябва да кажеш нито дума. Ще мълчиш, ще правиш наблюдения само. Излезеш ли отгоре, над водата, тогава можеш да говориш. Ще ми възразите, ами ако този човек се разсърди, че не му отговаряме, според мен в света съществува само един човек. Всичко друго е иллюзия. Следователно, що ме тъй, аз ще кажа, в света съществува само един човек и знае, че от този човек зависи всичко. Тогава кой може да ви се сърди? В Бога има ли сърдня? Я ми кажете. Казват, че Господ се сърди. Тъй се писали пророците, но аз питам, Бог сърди ли се? Не, Бог никога не се сърди. Само ние, хората на земята, се сърдим, за нищо и никакво. Дойде някой твой приятел, каже ти, Знаеш ли какво говори, еди кой си за теб казваш, Не знае, еди кой си казва, че си говорил някои лоши работи по негов адрес. Не, не е вярно това. Та или, чакай, аз ще му кажа. Разсърдят се двамата. Дойде друг и ти каже, Знаеш ли, че къщата ти изгоря? Не, не е изгоряла. Всеки ден хората не лъжат, а ние им вярваме. Ти ще кажеш тъй. Моята къща никога не изгаря. Моят брат никога не може да каже нещо лошо за мен. Приятел за приятел никога не може да каже лоша дума. Аз не знае нито едно изключение от това правило. Ако има само едно изключение, този човек не ти е приятел. Следователно, в това отношение ти ще бъдеш спокоен. Светът, в който живеем, е създаден заради нас. Ние живеем в най-добри условия. При сегашното се развитие, при по-добри условия от тие, не можем да бъдем. Толкова сме могли да подобрим пътищата. Трябва да знаете, че при тези условия, този живот, който прекарвате, е най-добрият. Сега някой от вас казва, еди, кой си, не трябваше да ни казва така. Ами как? Трябваше другояче да ми каже. Не, това са наши умувания, наши разсъждения. Той ти казва точно това, което трябваше. Вие се спъвате от тия неща, но за ученик, който разбира нещата, това е една положителна философия. Казвате, не трябвате и да ни говори. Ами как? Ами аз как? По кой начин трябваше да ви говоря тази вечер? Вие казвате, например, този човек трябваше да ни говори по-малко, колкото да ни обясни някои неща. Какво значи по-малко говорене? Може да говорим повече, може да говорим и по-малко. Да допуснем, че имаме едно семе, попаднало на камениста почва. Колко ще израсне това семе нагоре? Малко ще израсне. Защо? Няма условия. Следователно, това семе говори малко. Допуснете сега другата възможност. Това семенце е попаднало на богата почва. Какво ще стане с него? То ще стане дълго. Ще има дълга и широка реч. Значи многото говорене подразбира богата почва, благоприятни условия. Малкото говорене, подразбира, няма ни на условия. Тъйче, да говорим много или малко, това не зависи от нас. Някой път говорим много, защото има условия. Друг път говорим малко, защото няма условия. Някой път чувствата се проявяват повече, защото има условия. Някой път не се проявяват, защото няма условия. Известни външни условия ограничават чувствата ни, ограничават волята ни, ограничават ума ни. Ние не можем да мислим каквото искаме и да чувстваме каквото искаме. Ще кажете, тогава къде е свободата? Абсолютна свобода в света няма. Той, което казват философите, че можем да мислим както искаме, че можем да действаме както искаме, че можем да чувстваме както искаме, не е така. Ние се намираме в един свят, в който всичките неща са относителни. Мисълта е относителна, чувствата са относителни и волята е относителна. Например, детето мисли тъй, както мислят майка му и баща му, с малко видоизменение. Като кого мисли малкото вълче, то мисли като майка си, като баща си. Баща му може да е бил по-голям герой от него, може да е давил, да е ял повече овци от него, но и вълчето постъпва като баща си, макар и по-малко да се проявява в геройството си. Като кого мисли малкото аганце? И то мисли като баща си и майка си. Като кого мисли малкото семенце? Ако е ябълшно, ще мисли тъй, както е мислила ябълката. Следователно, ние мислим това, което са мислили другите хора преди нас. Някой казва, аз мисля, идея имам. Я ми кажете една нова мисъл, една нова идея, каквато никой друг до сега не е помислял. Няма такива мисли. Това, което наричате нова мисъл, нова идея, ще видите, че и други се е мислили, само, че ова с тя се явява с едно малко видоизменение. В сегашните условия, при които се намираме, всичко е относително. Нашите мисли, нашите чувства и нашата воля са относителни. Обаче, ние си приготовляваме за един повис живот. Отиваме към реалното. И това приготовление именно е хубавото. Защо? Защото всички сега се приготовляваме за един клас, дето темпераментите, умовете, сърцата и волята на всички ученици ще бъдат тъй хармонизирани, както са музикантите в един велик оркестър. Там всеки музикант изпълнява вещо своята част. Капел като даде такт, всички започват да свирят и се сливат в една обща хармония, а сега един свири по един начин, друг по втори, трети съвсем иначе, цяла ни разбория се създава. Този капелмайстор трябва да чака няколко години, докато музикантите му се научат да свирят хубаво. Не е лесно да се научат хората да мислят и постъпват идейно. Когато дойде време да се образува един клас, в който да се учат хората, Всякога ще има мъжноти. Зато и аз зная, че в синца вие мислите умно, но ви казвам, за даден случай не изисквайте повече от това, което е възможно. Ще ви обясня какво нещо е възможност. Срещна един овчар, който има половин пита хляб. Най-голямата възможност в дадения случай е този овчар да ми даде половината от своята пита на мое разположение. Ако сме двама приятели и имаме един хляб, тогава на всеки един ще се падне по половина. Ако сме четирима, по четвърт. Ако сме осем души, ще ни се падне по една осминка. Следователно, туе, е, което не се пада в дадения случай. Толкова ти се пада, за толкова ще претендираш. Условията обаче може всякога да се менят. Няма да бъдат все едни и същи. Но в дадения случай, в дадения момент, използвайте условията, каквито са. Не рутайте против тях. След това, моментът може да бъде по-богат. В природата всякога има приливи и отливи. Ако в един момент има отлив, друг момент ще има прилив. Тоест, ако в един момент условията са неблагоприятни, в друг момент ще бъдат благоприятни. Два еднакво благоприятни момента не следват един след друг. Това е закон. Два щастливи момента не може да следват един след друг. Това е пак закон. Следователно, ако имате едно хубаво разположение, трябва да знаете, че второто разположение, което ще дойде след него, ще бъде обратно на това, което сте имали. Това са закони. Вие не изисквате да дойдат условията преждевременно. Вие казвате, аз искам да живее щастлив живот. Много искаш. Не. Дойде ли благоприятният момент, кажи. В този момент аз ще живее щастливо. Щастието е една секунда. Кратковременно е. След него иде една секунда скръп. Мине скръпта. Дойде щастието. Скръпта и щастието се редуват. Бъди доволен от той, което иде. Аз ще направя сега един опит. Ще ви предам мислено една мисъл, да видим колуцина от вас може да я хванат. Следващата сряда ще видим колуцина от вас се е възприели. Тази мисъл, която ще ви предам, ще произведе в вас едно движение. Вие няма да знаете какво е това движение, но наблюдавайте идущата среда дали това движение, което ще направите, съответства на мисълта. Вие може да направите много движение, но ще гледате дали ще направите това движение, което съответства на тази мисъл. То е само един опит. Няма да се вменява за грях на този, който не е доловил мисълта. Ако доловите мисълта, ще бъдете по-близо до Божия закон. Ту е всичко. Сега вие мислите, коя ли е мисълта? Тя е проектирана вече. После, ако ви намеря изправни, бих ви обяснил какво означава и движение. Ако не ви намеря изправни, няма да ви обяснявам това движение. Аз наричам това движение едно от свещените движения. У човека има много движения, които са свещени. Тези движения човек проявява при особени случаи. Някой път човек направи някакво движение, с което причинява благоговение на другите хора. Тези движения са особени и се случват много рядко. Затова аз ги наричам свещени движения от човека. Някой казва на някого, този човек ми изпрати веднъж един ангелски поглед. Но един път беше това. Някой пък си помръдне само ръката, но свещено движение е това. Крациозни движения има в човека, но те много рядко се случват. Те са най-хубавите, най-красивите неща, които оставят в нас дълбоки впечатления. За следния път ще напишете на черната дъска едно мото, един лозунг и едно изречение, с което всички да сте съгласни. Ще си изберете един от учениците, който да напише хубаво, красиво това мото на дъската. Размишление Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите.